Розділ 21. Я прокинувся кволим, чи то від радіації, чи то від хімії, яку проковтнув, аби її стримати. Крізь вікно спальні булькобуду проникало сіре світло, а з моєї голови тікав недодивлений сон. Бачиш, вовче, склину, бачиш. Семетр. Я загубив сон, почувши, як у санітарній ніші хтось завзято чистить зуби. Крутнувши головою, я побачив, як Шнайдер однією рукою витирає волосся рушником, а другою енергійно три ясно електричною зубною щіткою. «Добрий ранок!» – спільною колорота сказав він. «Ранок добрий. Я всівся. Котра година?» Нещодавно пробила п'ята. Він винувато знизав плечима і повернувся, щоби сплюнути вимивальник. «Я б і сам не вставав. Але Дзян тут скаче, як дурний, показуючи якесь бойове мистецтво, а я сплю сторожком». Я схилив голову на бік і прислухався. За поросинтовою завісою, моя нейрохімія... Чітко розчула важке дихання і різкі звуки, з якими раз у раз натягувався вільний одяг. «Псих сраний!» – буркнув я. «Та в нього на цьому пляжі гарне товариство. Я думав, що це обов'язково. Половина з тих, кого ти набрав, срані психи». «Так, але безсоння, схоже, тільки одзяне. Я, непевно, зіп'явся на ноги і насупився, зрозумівши, скільки часу потрібно моєму бойовому чехлу для нормального пробудження. Можливо, з цими боровся Дзянь-Дзяпін». Ушкодження чохла неприємний тривожний знак, який нагадує про смертність, хоч як слабко воно проявляється. Навіть напади ледь помітного булю, що, приходять зі старінням, несуть у собі чітке послання з цифрами. Час попереду обмежений. Кліп, кліп, кит, трясь. Гей. Гаразд, я сильно натиснув собі на очі великими вказівним пальцями. Я вже прокинувся. У тебе все щіткою. Шнайдер передав мені електрощітку. Я начепив на неї нову насадку з'ємності, вімкнув щитку і зайшов у душову нішу. «Давай, вставай!» Коли я вийшов зі спальні в житлове приміщення посередині, Дзян уже трохи заспокоївся. Він стояв як окопаний, злегка погойдуючись із боку в бік і повільно розмахував руками, відтворюючи захисні прийоми. Він звільнив собі місце, відставивши на бік стіл і стільці, які там стояли, та відкрив головний вихід з буду. У приміщення з надвору Лилося блакитнувати через пісок світло. Я дістав з автомата бляшанку армійської амфетамінової коли, потягнув за язичок і трохи відпив, дивлячись на Дзяна. «Що сталося?» – запитав Дзян, повернувши голову в мій бік за широким замашним блоком правою рукою. Вночі він рівненько обчекрижив густе темне волосся маорійського чохла до двох сантиметрів. Ця стрижка відкрила важке суворе обличчя. «Ти цим щоранку займаєшся?» Так. Напружено вимовив він. блок контрудар, пах і куприк. За бажання він діяв дуже швидко. Це вражає. Це необхідність. Ще один смертельний удар, мабуть, у скроню, після комбінації блоків, які начебто свідчили про відступ. Дуже непогано. Ці навички потрібно відточувати. Ці дії потрібно репетирувати. Клинок є клинком лише тоді, коли ріже. Я кивнув. Хаяші. Рухи трохи сповільнилися. Ти його читав? Бачився з ним одного разу. Дзян зупинився і примружено глянув на мене. «Ти бачився сто рухаячі?» «Я старіший, ніж здається. Ми прибули разом на азарасьйон». «Ти посланець?» «Був посланцем». Якусь мить він, здавалося, не знав, що сказати. Я замислився, чи не думає він, що я жартую. А тоді він викинув руки вперед, узяв кулак правої руки в ліву руку на рівні грудей і злегка вклонився. «Таке ж, Ісан, прошу пробачення, якщо образив вас, коли говорив учора про страх. Я дурень. Дрібниці. Я не образився ми всі поводимося з ним по-різному. Збираєшся снідати? Він показав на протилежний бік житлового приміщення, де стояв під паросинтовою стіною стіл. На ньому стояла неглибока миска з кубкою фруктів і лежало щось схоже на порізаний житній хліб. Можна скласти тобі компанію. Це було б честю для мене. Коли ми ще їли, прийшов Шнайдер, облишивши те, чим займався останні 20 хвилин. У головному буді збори. Кинув він через плече і зник у спальні. За хвилину вийшов. «За п'ятнадцять хвилин. Суджі Яді, здається, думає, що там мають бути сім». Він знову щас. Дзян уже майже підвівся, коли я простягнув руку і жестом наказав йому сісти назад. «Спокійно. Він сказав п'ятнадцять хвилин. «Я бажаю прийняти душ і передягнутися», – дещо сухо пояснив Дзян. «Я скажу йому, що ти скоро будеш. Ради Бога, сніданок. Ще пара днів і тебе вивертатиме, коли ти просто ковтатимеш їжу. Насолоджуйся смаками, поки можеш». Він знову сів із дивним виразом обличчя. Таке ж, вам можна поставити запитання? Чому я вже не посланець? І з його погляду я зрозумів, що сказав правильно. Можеш вважати це етичним одкровенням. Я був під Інаніном. Я читав про це. Знову в Хаяші. Він кивнув. Ну так, розповідь Хаяші досить близька до дійсності, але його там не було. Тому в нього все це, це і звучить якось неоднозначно. Він не вважав, що може когось судити. Я був там. І я однозначно можу когось судити. Нас нагнули. Чи справді це хотіли зробити конкретно не каже ніхто. Але я можу тобі сказати, що це не має значення. Мої друзі загинули, справді загинули, без потреби. Ось що має значення. Однак ви, як ви як, безперечно, маєте... Дзяне, не хочу тебе розчаровувати, Але я тепер намагаюся не вважати себе вояком. Я намагаюся розвинутися. Тоді ким ви себе вважаєте? Його голос залишався поштивим, але сам він напружився і забув про їжу. Ким ви стали, розвинувшись. Я знизав плечима, важко сказати. У всякому разі якимось кращим. Можливо, найманим убивцею. Він вирячив очі, я зітхнув. Вибач, якщо це тебе ображає, Дзяне. але це правда. Тобі, мабуть, неприємно це чути, як і більшості вояків. Людина, надягаючи цю форму, по суті, каже, що відмовляється від права приймати самостійні рішення стосовно Всесвіту та своїх стосунків із ним. Це квилізм. І з цими словами він мало не відсахнувся від столу. Можливо. Але це все одно правда. Я ніяк не міг зрозуміти, чому морочиться з цією людиною. Можливо, річ була в його спокої ніндзя, в тому, як сильно його хотілося порушити. А може, річ була лише в тому, що мене рано розбудив його ретельно контрольований убивчий танець. не запитай себе, що ти робитимеш, коли вищий за званням офіцер не каже тобі скинути плазмову бомбу на якусь лікарню, де повно травмованих дітей? Є певні дії? Ні. Я так підвищив голос, що й сам здивувався. «Воякам не доводиться робити такий вибір. Визирни з вікна, Дзяне, ти побачиш на дворі не лише оту чорну фігню, яка повсюди літає, а й тоненький шар жирових молекул, який колись був людьми. Чоловіками, жінками, дітьми. Всіх їх перетворив на пару, якийсь свояк за наказом якогось вищого за званням офіцера. Тому що вони заважали. Це влаштували кімпісти. О, є тебе благаю. Я не став би виконувати, тоді ти більше не вояк, Дзяне». «Вояки виконують накази. Будь-що. Відмовився виконати якісь накази, ти більше не вояк. Ти просто найманий убивця, що намагається змінити умови свого контракта». Він підвівся і холодно сказав. «Піду перевдягнуся. Прошу передати капітанам Сюджияді мої вибачення за затримку». «Звісно. Я взяв зі столу ківі та прокусив його шкірку. Побачимося». Я провів його поглядом до іншої спальні, а тоді став за столу і вибрів у ранок, Щежуючи ківі разом з пухнастою гіркою шкіркою. На дворі поволі оживав табір. Дорогою до Буду, в якому мали відбутися збори, я помітив Амелі Вонксават, яка зігнулася над однією з опор на Гіні, тим часом як Івет Крукшенк допомагала їй підняти над землею для огляду частину гідравлічної системи. Вардані спала у своїй лабораторії, а решта троє жінок в результаті опинилися в одному Буді. Випадково це було, чи так було задумано, я не знав. Заявити право на четверте ліжко не спробував жоден чоловік у команді. Побачивши мене, Крукшинг помахав рукою. «Добре поспала», – гукнув я. Вона широко всміхнулася у відповідь. «Та як мертво, блін!» Ген чекав біля дверей до Буду, де мали відбутися збори. Його чисте обличчя було нещодавно поголене, а хамело-хромовий був у бездоганному стані. У повітрі відчувався ледь помітний запах прянощів. Можливо, подумав я, то Гент намастив чимось волосся. Він так сильно скидався на персонажа мережевої реклами офіцерської підготовки, що я був готовий не побажати йому доброго ранку, а весело вистрілити йому в обличчя. Добрий ранок. Доброго ранку, лейтенанте. Як спалося? Мало. В середині три чверті простору було відведено під залу для зборів, а решту відгорожено для потреб генда. У приміщенні для зборів було виставлено приблизно по колу дюжину стільців з дошками пам'яті, а суджия дівозився з картографічним проектором, розгортаючи посередині зображення пляжу та простору довкола нього завбільшки зі стіл, вводячи мітки та занотовуючи щось на дошці свого стільця. Коли я зайшов, він відірвав погляд. «Добре, ковачу. якщо ви не проти, я сьогодні вранці пошлю вас на байку з сунь. Я позіхнув. Здається, буде весело. Так, але це не основна мета. Я хочу встановити вторинне кільце дистанційного озброєння за кілька кілометрів звідси, щоб забезпечити нам фору в реагуванні». «А поки Сунь займатиметься, не зможе пульнувати власну шкіру. Вам доведеться керувати турелью. Гансена та Крукшенг я відправлю на північний кінець, а тоді вони хай переходять у глиб. Ви із Сунь їдьте на південь і зробіть те саме». Він натягнуто мені всміхнувся. «Подумайте, чи не можете ви домовитися про зустріч десь посередині?» «Я кивнув. Гоумор. Я сів і розвалився на стільці. Краще стережіться, суджияді. Ця штука викликає залежність». На звернених до моря схилах хребта Дангрику руйнацію Заубервілі було видно чіткіше. Там можна було побачити порожнину, яка залишила вогнена куля від вибуху на косі в кінці півострова, впустивши до деморе і докорінно змінивши обриси берегової лінії. Довкола кратера ще б мало-помало здіймався в небо дим, але звідси можна було розглядіти міріади крихітних вогників, які живили цей потік, тм'яно-червоних як маячки, якими на політичних мапах, Попереджають про потенційні гарячі точки. Від будівель, від самого міста не залишилося геть нічого. Варто віддати кемпові належним, сказав я, передусім звертаючись до вітру з моря. Він не морочиться, збираючи комітети для прийняття рішень. Для цього хлопа ширшої перспективи не існує. Один-єдиний натяк на те, що він програє, і бах! Він просто наказує відкрити янгольський вогонь. Прошу, Сунліпін досі була заглиблена внутрішній вартової системи, яку ми щойно становили. Це ви мені? Та ні. Отже, ви говорили самі з собою? Вона звела брови, не відриваючись від роботи. Це кепський знак Ковачу. Я гмикнув і посунувся на сидіння навідника. Графбайк стояв похилений на грубій траві, а встановлені на ньому сонцеструми цілилися донизу на обрій з боку землі. Вони періодично посмикувалися. Їхні трекери руху стежили чи то за вітром у траві, чи то за якоюсь дрібною травинкою, яка примудрилася не загинути, коли за обервіль вибухнув. «Гаразд, ми готові!» Сунь зачинила оглядовий люк і, відступивши, подивилася, як турель п'яно здіймається на ноги і повертається до гір. Коли з верхнього панцера вигулькнула ультравібраційна батарея, вона застигла, ніби раптом згадавши, на що взагалі існує. Гідравлічна система трохи опустила її, так, щоб більшу частину корпусу не було видно нікому, хто вийде на цей хребет. І броні під гарматним сегментом поволі виліз давач для сухої погоди і зігнувся в повітрі. Загалом машина була до абсурду подібна до замученої голодом жаби у схованці, яка пробує повітря на смак однією особливо виснаженою передньою лапкою. Я вімкнув контактний телефон. «Рокшен, це Ковач, ви уважно слухаєте». «Аж ніяк», – лаконічно озвалася команда з швидкого реагування. «Де ви, Ковачо?» Нагодували і не поїли шостий номер. Переходимо до п'ятого об'єкта». Скоро маємо побачити вас безпосередньо. Тримайте свої мітки там, де їх можна считати. Та розслабся вже. Я це на життя заробляю. Минулого разу це тебе не врятувало, чи не так? Я почув, як вона пирхнула. Це удар нижче пояса, чуваче, нижче пояса. А сам-то кувачу скільки разів помирав? Та не один, визнав я. Отож бо. І голос злозвиво підвищився. Закрий піддувало. Скоро побачимося, Крукшинг. Якщо я прицілюся в тебе перше, то ні. Кінець зв'язку. Сунь залізла на байк. Ви їй подобаєтеся, кинула вона через плече. Просто щоб ви знали більшу частину минулої ночі ми забили вислуховували, що б вона хотіла зробити з вами в замкненій рятувальній капсулі, корисно знати. Отже, ви не присягалися зберігати таємницю. Сунь завела мотори, і довкола нас блискавично закрилося вітрове скло. Гадаю, задумливо сказала вона. Це для того й говорилося, щоб одна з нас якнайшвидше вам розповіла. Ви народом. З лайманського Нагір'я в Латтімарі, а судячи з того, що я чула, лайманські дівчата не зволікають, коли хочуть струмити щось собі в роз'єм. Вона повернулася і глянула на мене. Це її формулювання не моє. Я широко всміхнувся. Звісно, їй доведеться поквапитися. Вела лісунь, сунь, займаючись пультом керування. Ми на кілька днів, і ні в кого з нас уже не буде лібіду як такого. З мого обличчя зникла усмішка. Ми піднялися і без поспіху поїхали вдовж приморського боку хребта. Їхати на гравбайку було зручно, хоч нас і обтяжували підвішені повні сумки, а розмовляти за піднятим вітровим склом було легко. Як гадаєте, археологістка зможе відчинити браму, як і обіцяє? запитала Сунь. Кому, як не їй, це зробити? Кому, як не їй, задумливо повторила вона. Я замислився про свій психодинамічний ремонт в Ардані, про пам'ятий внутрішній світ, який мені довелося розкрити, прибравши його шар за шаром, наче пов'язку, яка прилипла до плоті через нагноєння. А там, в самій середині, була та напружена зосередженість, що дозволила їй витримати муки. Коли рано було відкрито остаточно, вона заридала, але плакала вона з широко розплющеними очима, наче переборюючи важкий сон. Кліпаючи, щоб перебрати з очей сльози, стиснувши руки в кулаки по боках і сцепивши зуби. Я її розбудив, але повернула себе вона сама. «Забудьте», – сказав я, – «вона це може». Ніяких сумнівів. «Ви надзвичайно сильно в неї вірите», – критичності в голосі Сунь я не помітив. «Дивно, як на людину, яка так старанно ховає себе під вагою невіри. Це не невіра», – коротко відповів я, – «а знання». Це дуже різні речі. Однак, як я розумію, обрубка посланця забезпечує відомостями, які з легкістю перетворюють одне на інше. «Хто вам сказав, що я посланець?» «Ви сказали». Цього разу, я, здається, помітив у голосі Сунь усмішку. «Ну, принаймні, ви сказали депре, а я вас саме слухала. Ви дуже проникливі. Дякую. Отже, мої відомості точні? Ні, я ж ніяк. Де ви це почули? Моя сім'я родом із Домухунь. Там для посланців вигадали назву китайською. Вона чітко проспівала кілька складів. Вона означає «той, хто створює факти звіри». Я хмикнув. Я вже чув щось таке на Новому Пекіні пару десятиліть тому. Якісь міфи про посланців виникли свого часу з більшості колоніальних культур. Ви, здається, не вражені. Ну, це поганий переклад дар посланців це всього лише система посилення інтуїції. Знаєте, як буває, виходиш на вулицю і раптом береш куртку, хоч погода й непогана, а потім дощить. Як так виходить? І вона глянула за плече, вигнувши брову. Удача? Може й удача, але ймовірніше, що якісь системи у вашій психіці та тілі, про які ви не знаєте, якось підсвідомо оцінюють навколишнє середовище і просто час від часу проштовхують свої сигнали повз усі установки суперего. Підготовка посланців відточується так, щоб ваша суперегу та підсвідомість краще співпрацювали. Віра тут ні до чого, це просто відчуття чогось прихованого. Ви встановлюєте відповідні зв'язки, а на їхній основі можете зібрати каркасну модель правди. Згодом повертаєтеся до неї і заповнюєте пробіли. Здібні детективи століттями займалися цим самотужки, це лише надпотужна версія процесу. Раптом я стомився від слів, які злітали з моїх вуст від бадьорого потоку людських системних специфікацій, якими можна відгородитися від емоційної реальності свого заняття. А скажіть мені, Сунь, як вас занесло з Дому Хунь сюди? Не мене, моїх батьків. Вони працювали аналітиками біосистем за контрактами. Прибули сюди голкокитком, коли кооператив Дому Хунь вклали гроші в заселення Санкції 4. Ну, прибули їхні особистості. Війшли як ЦЛВ у спеціально вирощених клонів китайської серії на Латімері. «І все це за умовами контракту. Вони ще тут?» Вона трохи згорбила плечі. «Ні. Кілька років тому пішли на пенсію на Латтімарі. Поселянський контракт приніс дуже багато грошей. Ви не захотіли поїхати з ними?» «Я народилася на Санкції 4. Це мій дім». Сунь знову звернулася на мене. «Вам, мабуть, нелегко це зрозуміти». «Та ні, я бачив і гірші домівки». «Справді?» «Звісно. Приміром, Шарів. Праворуч, давай праворуч». Байк нахилився і накренився Реакція сунь у новому чехлі була гідною захвату. Я посунувся на сидінні, оглядаючи навколишні схили. Мої руки потягнулися до некерованих ручок сонцеструма і різко опустили його на свій рівень. У русі не можна було успішно користуватися як автоматичною зброєю лише після дуже ретельного програмування, а на нього в нас часу не було. Там щось рухається. Я вімкнув мікрофон. Крокшенко нас там рух. Хочете й собі розважитися? Затрещала відповідь. Уже їдемо. «Не знімайте міток». «Бачите, що там?» – запитала сунь. «Якби я це бачив, я б це підстрелив. А що там в оптиці?» «Поки нічого». «О, це добре». «Я думаю, ми виїхали на один горбок, і сунь почала лаятися, судячи зі звучання на мандаринському діалекті. Вона повела байку бік і різко розвернулася, піднявшись над землею ще на метр. Зазирнувши їй за плече, я побачив те, чого ми шукали. «Що за хрінь?» – прошепотів я. Дивлячись в іншому масштабі, я б можливо подумав, що бачу гніздо новеньких біомодифікованих личинок, яких використовують для очищення ран. Сіра маса, що звивалася на траві під нами, відзначалася такою ж слизько вологою консистенцією і так само роїлася, наче то милися й мили одна одну мільйон мікроскопічних парук. Але там личинок мало б вистачити на всі рани, завдані на санкції 4 за останній місяць. Перед нами була сфера метр із лишкому діаметрі що невтомно клобочилася і помаленьку котилася схилом, як наповнена газом повітряна кулька. Коли кульку накрила тінь від байка, на її поверхні утворились опуклості, що почали рости вгору, лускаючи, наче пухирі, з тихим лясканням і падаючи назад в основну частину маси. «Дивіться», – тихо промовила сунь, – «ми їм подобаємося, «Що це нагрінь таке?» «Коли ви спитали мене вперше, я не знала». Вона повернула байк до схилу, на вершину якого ми щойно виїхали, і посадила нас. Я опустив вихідні канали сонцеструма, щоб зосередитися на новому учасникові нашої гри. Як гадаєте, воно достатньо далеко? запитала вона. Не турбуйтеся. Похмуро сказав я якщо вона бодай сіпнеться у цей бік, я розстріляю його на клапті просто з принципу. Хоч що це таке. На мій погляд, це якось просто ну так, звіть мене просто суджіяді. Тепер, коли ми більше не відкидали тіні на поверхню цієї маси, вона неначе заспокоїлася, хоч чим вона була. Вовту зняв всередині. Тривала, але жодних ознак скоординованого горизонтального руху в наш бік не було. Я став дивитися на неї, спершись на станок Сумцеструма, і ненадовго замислившись. Може, ми чомусь досі залишаємося в конструкті Мандрейк і дивимося на чергову, ймовірнісну дисфункцію на кшталт сірої хмари, за якою ховався Заобервіль, коли його долю ще не було вирішено. До моїх вух долинуло глухе гудіння. А ось і бабах команда. Я глянув на північ, уздовж хребта Помітив другий байки, візуально збільшив його за допомогою нейрохімії. Волостя Крукшент, яка сиділа за зброєю, майоріло на тлі неба. Вітрове скло вони заради швидкості лишили тільки довкола водійського місця. За кермом зосереджено сидів зігнутий Гансен. Хвиля теплих відчуттів, яка здійнялася в мені від цього видовища, мене здивувала. Вовчих гени. Роздратовано зауважив я. Вони непохитні. Старий добрий карера. Ніколи не відмовляється від жартів. Старий поганець. «Це треба передати Гендові», – сказала Сунь. «В архівах картелю може бути щось на цю тему». У мене в голові промайнули слова Карери. Картель застосував. Цього разу я поглянув на кипучу сіру масу іншими очима. Байк біля нас і сперся на кермо. Насупив лоба. Щоб. «Ми без поняття, що це за хрінь. Відливо урвали його Сунь. «Ні, ми в курсі», – сказав я.